Faptele Apostolilor, capitolul 12 și versetul 6 În noaptea zilei când avea de gândi Rod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini, cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Ceea ce ești în fața lui Dumnezeu, aceea ești. Petru în fața lui Dumnezeu era liber, cu toate că trupul lui era întemnițat. Irod, ostașii și păzitorii temniței erau legați și întemnițați cu sufletul. Da, sunt și temnițe pentru suflet. La romanii era obiceiul ca unui întemnițat mai cu vază să-i selege mâna dreaptă cu un lanț de mâna stângă a unui ostaș de pază, ca în timpul nopții să nu poată evada. Lui Petru i s-au legat amândouă mâinile, una de un ostaș și cealaltă de altul, pentru ca siguranța să fie mai mare. Dar Petru dormea liniștit, deși situația era foarte gravă, privită cu ochi omenești. Petru era legat cu lanțuri de mâinile ostașilor, dar ce erau aceste legături față de funiile de dragoste cu care el era legat de mâinile lui Dumnezeu? Cine și-a încredințat soarta în aceste binecuvântate și veșnice mâini, nu poate să mai fie smuls din ele de nimeni și de nimic. Petru dormea între doi ostași legate de mâini cu două lanțuri. Cel drept doarme liniștit între vrăjmași pentru că este nevinovat și pentru că nevinovăția și neprihănirea îl apără. Când ai cugetul curat, când ești împăcat cu Dumnezeu, când pentru lucrarea Evangheliei ești întemnițat, dormi liniștit și între ostași. Când nu ai cugetul curat, nu ai liniște nici în patul cel mai moale, între prieteni. Cugetul curat îți dă liniște și pace în mijlocul valurilor amenințătoare. Niciun rău nu ți se poate întâmpla. Eu mă culc și adorm în pace, căci Tu, Doamne, ești sprijinul meu, spunea psalmistul. Cerul senin nu se teme de fulgere, cel curat nu se teme de judecată, cel ascultător de cuvântul scris al Noului Testament nu se teme de acuzele ce îi se aduc de către tradiționaliștii unui cult religios mai vechi sau mai nou. Și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Cu cât numărul păzitorilor este mai mare și cu cât ușa temniței este mai ferecată, cu atât mai mult se arată slăbiciunea celor care au băgat în temniță pe cineva. Cu cât sunt mai multe proptele la un gard, cu atât este arătată slăbiciunea lui. Oamenii au mare grijă de temnițele lor ca să fie păzite bine, iar întemnițații să fie legați cu lanțuri de mâini și de picioare. Și temnițele spirituale sunt tot așa. Partidele religioase din creștinism sunt un fel de temnițe, pline cu lanțurile datinilor și tradițiilor cu care leagă sufletele, iar la ușă pun păzitori bine instruiți ca să nu scape nimeni din cei care sunt înăuntru. Cei mari care își interesc paza ca să-și apere lucrările lor religioase față de cei care înalță adevărul simplu al noului legământ dovedesc că n-au adevărul. Cine are adevărul nu umblă după păzitori, adevărul îl păzește. Plinătatea Duhului tău sfânt, Dă-ne-o necurmată în viață, Doamne, să vestim pe acest pământ,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 Pot fi și îngeri ai diavolului și ai oamenilor. Cuvântul înger în limba greacă, angelos, înseamnă sol, mesager, trimis. Să fim atenți la trimiși. Aici este vorba de un sol, trimis al Domnului. Dumnezeu trimite îngerii săi în temnițele în care se află credincioșii săi pentru ca să îi izbăvească. A lângă el pe neașteptate. Îngerii Domnului vin la tine când nu te aștepți. Ei însă vin întotdeauna cu un mesaj din partea Domnului, fii gata să-l primești. Și o lumină a strălucit în temniță. Prima lucrare a lui Dumnezeu și a trimișilor lui Dumnezeu este lumina. Dacă n-ar fi fost lumina, Petru chiar dacă ar fi fost trezit, tot nu vedea nimic. Cum să vezi în întuneric? Lumina adevărului cuvântului lui Dumnezeu este primul semn al îngerilor lui care vin la tine, dragul meu. Când apare îngerul, trimisul Domnului, strălucește lumina adevărului și temnița devine soare. Îngerul Domnului merge cu lucrurile pe față. Cine lucrează pe ascuns la întuneric noi îngerul Domnului. Mântuitorul Hristos spunea închetatorului Ana, Eu am vorbit lumii pe față. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă. Dacă lumina pe care o aduce un înger nu te trezește, atunci îngerul te lovește în coastă. Îți provoacă o oarecare durere, mai ales în locul pe care ești așezat mai bine, dar nu te lasă adormit. Îngerul Domnului trezește pe Petru, iar pe ceilalți îi lasă adormiți. Dumnezeu astăzi se ocupă de ai lui, pe ei îi trezește și călăuzește tot adevărul. Când este vorba de ai săi, nu există obstacol în calea lui Dumnezeu. El face tot ce vrea în cer și pe pământ. Ușile ferecate ale temniței pentru înger au fost ca o pânză de păianjen, iar lanțurile grele ca o spumă ușoară. Lovitura îngerului a fost dătătoare de viață și de libertate. Când te lovește Dumnezeu scad lanțurile care te țin legat. Și a zis, scoală-te iute. Adevăratul înger al Domnului te trezește din somnul în care ești, te ridică din locul unde ai adormit și te eliberează din temnița în care zaci închis. Lucrarea de sculare este foarte urgentă. Orice amânare poate fi o piedică grea. Scoală-te iute! Lui Petru îi dispăruse orice teamă de oameni. Cine se teme de Dumnezeu, nu se mai teme de oameni. Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. După ce îngerul a rostit cuvintele din partea Domnului, bineînțeles, au urmat faptele. Cuvintele lui Dumnezeu trebuie să le înțelegem nu doar ca simple porunci, ci trebuie să le înțelegem ca având în sine putere de împlinire. Când i s-a zis lui Petru, scoală-te, el a primit și puterea să se scoale. De puterea aceasta era legată și căderea lanțurilor. După lumină vine trezirea După trezire vine ridicarea Și după ridicare vine eliberarea de lanțuri Aceasta este lucrarea pe care o fac adevărații îngeri ai Domnului Cine se dă drept înger al Domnului Dar nu face lucrarea de izbăvire A sufletelor de sub robia legii și a fără de legii Nu este trimisul lui Dumnezeu Un gând duhovnicesc Îngerii Domnului nu pun lanțuri Ci fac să cadă lanțurile Când spre tine Doamne, ruga ne îndreptăm. Doamne, fă-ne-o-mplăcărată, Ca în urma ei să arătăm Umplere de duh curată, Plin Duhul Sfânt, plin Duhul Sfânt. fă Doamne, pentru tine, Totdeauna pe pământ. Pentru tine, totdeauna pe pământ. Versetul 8 Apoi îngerul i-a zis, încingete și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Îngerii Domnului intră în temnițe numai ca să izbăvească pe cei întemnițați, nu cu alt scop. Lucrarea de izbăvire o fac repede și apoi ies afară împreună cu cei cărora le-au luat lanțurile de pe mâini și de pe picioare. Niciun înger al Domnului nu stă mult timp în lucrările, în temnițele oamenilor, ci numai atât cât e nevoie pentru izbăvirea robilor. Apoi îngerul a zis. Fii foarte atent la solul trimis de Dumnezeu. În tot ce spune el nu-i nimic în plus, nu-i nimic în minus, ci numai cele absolut necesare vieții și lucrării lui Dumnezeu pe care trebuie să o faci. Încingete și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul nu a făcut lucrările pe care le putea face Petru, încingerea, încălțarea și îmbrăcarea. Lucrările pe care le putem face noi nu le face Dumnezeu în locul nostru, nici altă făptură din cer sau de pe pământ. Cine poate să mănânce în locul altuia? Așa este și lucrarea mântuirii. Petru executa în tocmai cele spuse de înger și el a făcut așa. Numai cine ascultă întocmai tocmai și repede cuvântul lui Dumnezeu se bucură de viață și de eliberare. Frumoasă este ascultarea de Dumnezeu. Și pe noi ne pregătește Dumnezeu prin solii săi în vederea marelui eveniment, întâmpinarea Domnului Isus, care va fi cât de curând, ferice de cine se lasă pregătit. Când ești încins, încălțat și îmbrăcat, poți urma pe un înger al Domnului, poți fi gata de slujbă pentru cauza lui Dumnezeu. Să fim încinși cu adevărul, încălțați cu râvna Evangheliei păcii și îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, căci numai așa ne trimite Dumnezeu în luptă și lucrarea sa. Îmbracă-te în haină și vină după mine. Haina noastră nouă și duhovnicească este Hristos, pe care trebuie să o îmbrăcăm fără nici o întârziere. Îngerul Domnului te pregătește de drum pe pământ, nu te lasă legat de el. Cel care te leagă de vreun om sau de confesiune Nu e de la Domnul Ori și unde Și oricând să vii Plin de duc și de credință Ca lucrarea ta Să propășim După Veşnicaţi voinţă Plin de Duhul Sfânt Plin de Duhul Sfânt Fără Doamne, pentru tine Totdeauna pe pământ Pentru tine totdeauna pe Versetul 9. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. Petru n-a vorbit nimic cu îngerul Domnului, nu și-a dat nici o părere, ci în tăcere a ascultat tot ce îi spunea acest solceresc și, fără întârziere, l-a urmat. Ascultarea cuvântului adevărului este lucrarea pe care trebuie să o facem repede și fără multă vorbă. Atunci vom fi binecuvântați cu harul izbăvirii și al odihnei. Orice înger al Domnului te scoate afară din orice temniță, din orice tabără, din orice fel de înfrățire făcută de oameni, ca să poți fi cu adevărat folositor lucrării lui Dumnezeu. Numai oamenii liberi pot fi folosiți de Dumnezeu în lucrarea lui de eliberare a sufletelor și a mers după el fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. De multe ori nu înțelegi în totul ce le spuse de un sol al lui Dumnezeu, dar dacă te-ai convins că el este cu adevărat un trimis al lui, după semnele văzute, mergi după el și ascultă-l. La urmă vei înțelege și te vei bucura că ai fost ascultător. Căile lui Dumnezeu deci trebuie urmate întâi și apoi înțelese. Sfântul Apostol Petru poate și-o fi adus aminte de cuvintele Domnului Isus: Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Ceea ce ne spune limpede cuvântul scris al Noului Testament trebuie să facem chiar dacă la început nu înțelegem. Vom înțelege după aceea. În măsura credinței noastre sincere și a creșterii noastre duhovnicești vom înțelege la vremea cuvenită toate tainele adevărului de care avem nevoie. Când urmezi pe un înger, pe un trimis al Domnului, totdeauna vei fi scos afară din orice temniță. Iar semnul că cineva este solul, îngerul Domnului, este faptul că te eliberează și te scoate la larg. Să fim atenți la cei care se dau drept solii lui Dumnezeu. Unde ne duc ei? Urmează pe cel ce ți-a luat lanțurile de la mâini și picioare, chiar dacă nu l înțelegi în totul. El te va călăuzi bine, nu-ți fie teamă. I se părea că are o vedenie Când este vorba de adevărul lui Dumnezeu Părerea ta nu are nicio însemnătate Să știi bine lucrul acesta Ascultă de adevăr și nu te încurca în păreri Nici în ale tale, nici în ale altora Plină Duhului tău sfânt să ne-nsoțească ca noastră pe pământ Pentru tine se rodească. Plin de Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt, Păne, Doamne, pentru tine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 Au ieșit și au trecut într-o uliță, îndată îngerul a plecat de lângă el. Petru a început să-și dea seama tot mai limpede de lucrarea lui Dumnezeu care se făcea prin înger, deoarece număra străjile pe lângă care trecea. Toate străjile și întăriturile puse de oameni cad când intervine Dumnezeu. Să ne încredem în el, să nu privim la noi la greutăți și vom fi izbăviți. Au ajuns la poarta de fier care dă încetate, și ea li s-a deschis singură. În fața solilor lui Dumnezeu, porțile se deschid singure, adică fără intervenția vreunui om. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea care dă la o parte toate piedicile. Cine primește în sine Cuvântul lui Dumnezeu se umple de puterea care trece peste orice piedică, dinăuntru și din afară. Un gând duhovnicesc. Nu putem ajunge la adevărata libertate pe care o dă adevărul decât după ce am trecut toate străjile din gândirea noastră veche, de toate sentimentele noastre naturale și de toate interesele noastre pământești și religioase. Îngerii Domnului, și oamenii credincioși pot fi îngerii Domnului, te scot din toate temnițele, oricât de întărite și păzite ar fi. Și multe sunt temnițele și străjile care păzesc temnițele. Iată câteva. Temnița fricii, temnița neștiinței, temnița nehotărârii de a merge pe calea simplă arătată de Noul Testament, temnița eului vechi și mândru, temnița duhului de partidă, temnița vreunui păcat ascuns, etc. Toate le trecem cu bine și ajungem la poarta care dă încetate. Dacă ne lăsăm călăuziți de îngerul, solul pe care îl trimite Domnul, deci să nu ne împotrivim când Domnul vrea să ne elibereze. Chiar dacă vine un înger al Domnului ca să ne ajute să ieșim din închisoarea în care am zăcut, el nu va face lucrurile pe care le putem noi face. Îngerul nu a luat în brațe pe apostolul Petru ca să-l scoată din temniță, ci a trebuit ca el, Petru, să meargă pe picioarele lui. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. După ce Solul lui Dumnezeu te scot afară din orice fel de temniță și te pun pe calea libertății, te lasă să mergi tu pe ea cu picioarele tale. Ei și-au terminat lucrarea. Ei nu pleacă înainte de a sfârși ce au început. Minunat este Dumnezeu. El tot ce începe duce la bun sfârșit. Încă un gând. Îngerul Domnului după ce te-a pus în libertate pleacă și după aceea te lasă într-adevăr liber. Cine nu-i înger al Domnului te ține lângă el și caută un folos de pe urma ta. Te consideră ca un bun al lui. Oare nu așa fac șefii cultelor și conducătorii de adunări? Cei izbăviți cu adevărat din temnița păcatului și a oricărui duh străin alcătuiesc trupului Hristos, Duhul Sfânt este călăuzitorul lor, iar bătrânii, prezbiterii adunării, mai mulți, nu unul singur, au grijă ca toți creștinii să se supună cuvântului scris al lui Dumnezeu. Ascultarea de cuvânt așezată pe temelia păcii este la noului legământ. Îngerul a plecat de lângă el, ca nu cumva Petru să-i aducă vreo închinare sau vreo laudă. Adevărații trimise ai Domnului nu umblă după laude, cine caută laude nu-i trimisul Domnului. După ce te pune pe calea cea bună, îngerul pleacă îndată, ca să fii și tu un înger, trimis pentru alții.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 toți s-au umplut de Duhul Sfânt plinează nă lui tău Sfânt de -ne nio necurma în viaţă, Doamne, să vestim pe acest pământ Evanghelia măriață Plin de Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt, fă Doamne, pentru tine. Pentru tine pe pământ. Pentru tine totdeauna pe pământ. Când spre tine ruga ne o Până-i umplăcărată Ca în urma ei să arătăm Umplere de Duh curată Plin de Duhul Sfânt Plin de Duhul Sfânt fă Doamne, pentru tine totdeauna pe pământ, Pentru tine totdeauna pe pământ. Ori și unde și oricând să vin, plin de duh și de credință ca în lucrarea ta să prospașii după veșnicat svoi plin de duhul sfânt plin de duhul sfânt Fă-ne doamne pentru tine toate auri pe pământ. Pentru tine toate pe pământ. Plină ta atia duhul lui teusvi. Mață, ne să ne însoțeava scăd, ca noastră pe pământ. Pene tine să rodea vasca, plin de Duhul Sfânt, plini de Duhul Sfânt fă Doamne, pentru tine, totdeauna pe pământ, Pentru tine, totdeauna pe pământ.